Наступного разу Шеффілд опритомнів уже не так болісно. Він лежав у ліжку, над ним схилилися два обличчя. Перед очима в нього пропливло щось довге й тонке, і крізь шум у голові він почув чийсь голос «Зараз він очуняє, Саймоне». Шеффілд заплющив очі. Не знати як, але він збагнув, що голова його забинтована. Він хвилину полежав спокійно, тільки глибоко втягував повітря. А коли знову розплющив очі, побачив кілька облич цілком ясно. Ось просто над ним кругле обличчя Нові, з професійно нахмуреним чолом, яке, втім, одразу проясніло, тільки на Шеффілд вимовив «Привіт, Нові». Друге обличчя злостиве, зі стиснутими зубами, але з ледь помітними іскорками задоволення в очах, належало Саймонові. «Де ми?» – запитав Шеффілд. «У космосі, доктор Шеффілд». Крижаним тоном відповів Саймон. «Ось уже два дні». «Два дні?» У Шеффілда зробилися великі очі. «У вас був тяжкий струс мозку, Шеффілде», – втрутився Нові. Мало не тріснув череп. «Спокійніше». «Що трапи... Де Марк? Де Марк?» «Тихше, тихше». Нові поклав руки Шеффілдові на плечі і примусив його знову лягти. «Ваш хлопчисько під арештом», – сказав Саймон. Якщо хочете знати чому, то знайте, він умисне підбурював команду корабля до бунту, внаслідок чого наражалося на небезпеку життя п'ятьох чоловік. Нас ледве не залишили у тимчасовому таборі, тому що команда збиралася відлетіти негайно. Капітанові було зовсім непросто упрохати, щоб вони взяли нас із собою. Шеффілд спробував вивільнити з-під рук нові одне плече. В пам'яті спливла розпливчаста картинка. «Марк і астронавти збиткою». Марк промовляє. «Тисяча людей, і всі вмерли». Зробивши неймовірне зусилля, психолог підвівся на лікті. «Послухайте, Саймоне, я не знаю, чому Марк це зробив, але дайте мені змогу поговорити з ним, я все з'ясую». «В цьому нема потреби», – відповів Саймон. «Все стане ясно на суді». Шеффілд знову зробив спробу вивільнитися з-під рук Нові. Та навіщо ж така офіційність? Навіщо втягувати сюди бюро? Ми можемо розібратися самі. Саме це ми й збираємося зробити. За космічним законодавством, капітан уповноважений особисто розглядати справи про злочини і правопорушення, вчинені у відкритому космосі. Капітан? Учинити суд тут, на борту корабля? Саймоне, ви не можете цього допустити? Це буде вбивство? Аж ніяк. Це буде справедливий і цілком слушний суд. Я в усьому згоден із капітаном. З огляду на дисципліну, такий суд просто необхідний. Послухайте Саймоне, – втрутився схвильований Нові. Годі вам, він ще не в тому стані, щоб таке переживати. От і шкода, – відказав Саймон. Але ви не розумієте, – наполягав Шеффілд. За хлопця відповідаю я. Навпаки, я це добре розумію, – позвався Саймон. Саме тому ми й чекали, поки ви прийдете до тями. Вас також судитимуть разом із ним. Що? Бо ви відповідаєте за всі його дії. Більше того, ви були разом з ним, коли він викрав ракетний човен. Команда бачила вас біля люка ракети в той момент, як він підбурював команду на бунт. Але він розбив мені голову, щоб викрасти ракету. Невже ви не розумієте, що це вияв серйозного психічного розладу? Він не відповідає за свої вчинки, тобто не осудний. Нехай, Шеффілде, це вирішить капітан. Залиштеся з ним, нові. Він повернувся, щоб піти. Шеффілд прикликав на допомогу всі сили, що в нього залишились, і загорлав. Саймоне, ви хочете помститись мені за той урок психології, що я вам дав? Ви дріб'язковий, ниций. Задихаючись, він упав на подушку. Саймон уже від дверей сказав. «І до речі, Шеффілде, підбурювання до бунту на борту корабля карається смертю!» «Оце таки суд», – похмуро подумав Шеффілд. Ніхто не дотримувався законної процедури. А втім, психолог був упевнений, що ніхто її й не знає, і менше за всіх капітан. Суд відбувався у великій кают-компанії, де під час звичайних рейсів команда збиралася подивитись субефірні передачі але тепер нікого з членів екіпажу сюди не допустили, хоча науковий персонал зібрався весь. Капітан Фоленбі сидів за столом якраз під субефірним приймачем. Шеффілда і Марка посадили окремо, ліворуч від капітана, обличчям до нього. Капітан сидів, наче на шпичках. То він невимушено перемовлявся із свідками, то з підкресленою офіційністю вимагав припинити всякий шепіт серед присутніх.